Gaurko honetan nahiko saio musikala e, izan dugu, izan ere elkarrekin abes batza e, aipatuko dugu, hogeita bosturte berri, bete berri dituen e, abes batza eta aintzuzen ere Ba abes batza horretako Juana Riazkin, hementxe estudioan daukagu. Kaixo Juana, egunon on. E, eta zorionak esan berdizuet, izan ere hogeita urte bete dituzu eta ba alako, alakoak ez ditugu egunero ospatzen, ezta? Eskerrik asko, eskerrik asko. E, suposatzen dut pozarrien egonentzaretela bai, bai, bai. urtehurrenarekin eta ospakizun ezberdinekin, ezta? Bai, bai, bai, bai aurreko, larun batean izan zenuten e, lehenbiziko ospakizuna, ez, nola baita esatea erren, lehenbiziko kontzertu hori e, larun batean izan zen e, eta ba, hainbat, e, bueno, beste abes batzuk gombidatu zen dituzten, bai, eta bai. kontaigu zupiskatxe bat, nola joan zen, eguna e, eta zer egin zenuten? Pues oso ongi, dena ongi prepatuta zegoen, e, lanien askoa idia kideko e, koraleko kidekoek, eta bastante ongiata izan. Eh korala, gero berrio, berrio plano berrio bitikoa. Ba, berri bai. Gero iruñekoa debei, eh media luna uh -huh. eta guk eh bakotsak e, iruña kantatu minuzkien eta gero denok batia eh hasieran eta aberan beste kanta bat eta Bueno, pues gustora. Uh -huh. Nik ustiot politia eta zela. Bai, hindi. oso edo, erri izan entzen batez ere abes bat guztiak batera hori kantatzen nik bai, ustia, bai, ez? Bai, bai, bai. Uh -huh. Nik ustiot jendia pues gustora gonduzela, hori bentsete nabatiu zane jendieik ingero geroizketan handa hola, pues... Uh -huh este lendik ere elkar ezagutzen zen dituzten gainontzeko abesbatza hoietakoak batzu bei batzuk, ah, batzuk bei denak ikoelez via eta además eh Iruñeko pues e, zuzendaria berdina da guria bezala al, nerea eta orduen, eh siklo urtero e, de E, jendana eskolan, uh -huh. pues orduen erakegondu zian eta erak egoni gero ikustia fanik ebei, uh -huh. Eta geon berrio planoko kebei, iruzune ko kebei, pues, bai. bei. ingurukoak beintzat, eh, e, batia ez bea, ikusita bai, ikusita bai. Uh -huh. Eta zuek ze, ba, esan dizu bakoitzak e, iruna kantu abestu zen dituztela, e, zuek elkarrekin abez batzak ze ze abestu zen dituzten. Guk eh hasi ginen e, e, Ilunabarra uh -huh. oso kanta ederra da politia. Uh -huh. Gero pisket moderno hau, eta pot e, hori dejame, uh -huh. eta gero e, bestiat inglesez, ez dakit izenez, naiz gogoratzen horren, <laughs> beha, bueno, da, de la pelikula del... E, pelikula de... Mm, Er, er leon, El León. El nahi, hori. Bai, hemen... E-Englishes e... e, da izena ez nek, Bai, bai, ba, bai, nik, bueno, baukat txuleta hemen, eta <gurri> nik esan dezaket, hemen, zera programa, esku horria, hemen, eskuartan daukat, eta, eta The, The Lion Slips Tonight. Hori hori horri da. Badula izena, nik ere nekien, eh? <gurri> Baina, nahi bau zu, eh, Juana, orain entzunen dugu, eh, lehenbiziko, zuen lehenbiziko kantua, zuen lehenbiziko kantua, E, larun batean abestu zenuten lehenbiziko hori, iluna barra izenekoa, eta, bueno, ba, horregat, entzunen dugu, nola aritu zineten larun bat horretan? Azungi. Hortxe genuen beraz e, iluna barra izaneko abestia e, eta bueno, ba, elkarrekin abesbatzaren interpretazioa. E, aipatu behar dugu zuek etza edetela abesbatzak profesional bat, baina oso maila politia e, ba, eskuratu duzuela. Eta, eta bueno, ezakitzen baten saietzen duzuek? E, pues hastin bialdiz, hastelenetan, e, hastezkenetan, e, zortziteti eh beatzit erritaino. Uh -huh. O sea, neizona que eh, etorri <risa> <risa> ategesa balduta doi eta bueno, pues gustora gotenga uh -huh. lana eken dau aldouna denok eta bueno, pues batzuk errazau, beste azuki huele suposatzu e, maiazberdinak egonen dirala, bai, eh. Es, esta... Batzuk bakio musika pizket eta orduen errazau da endako, bi beste azuk, pues bueno, pues grabatuta, jututa, eh vielduta bakotxa uh -huh. pues hola eken dau ikesi eta... Eta, bueno... Zuk zeu, e, etzen nuen aurriotik, ba, musika... Ez, ez, es, ez, ez, zere. ez, Ez, Bueno, esperientzia kantatzen dute elizeko koruen... Ah... Baina, bueno... No, bada zerbait, ez? <laughs> bai, zerbait, bai... Eta asko gurtzen daki kantatzea, hori bai... Hmm. Eh, zuka elkarrekin abes batzan ezakitzen bat denbora dela masto. Nik 4 eh, urte. 4 urte. 4 urte. Bueno, ere, eh, badira zenbait urte beintzat eh, esperientzia pitin bat eh, eukitzeko, pixke, ez? Bai, pixke, bai. <laughs> Baina, bueno, abes batzak bere osotasun horrietan ogeita bostu urte dauzka. Ez dakit, zuk ezagutzen duzun, e, abes batzaren historia nola sortu zen, edo, bai, eta kontatzen aldi guzun pixkatxo bat? Bai, bai, ni beti bizituneiz e, berriz, bueno, beti, bat jute e, ogeita amabi urteo, ameirukasi, eta hor duen, bai, beti, bea, ez dakit, ez nahi, nahi ez dakit asko, ola e, sartzeko eh grina hartu. Mm -hmm. Bea bai, beti se hitu dot, eh kontzertu casi gehienetan, bone, etxeko etzekotan mm -hmm. eta izautzen nuen jendia asko eta bei eh eta bueno, pues mm -hmm dena aden, bauri, aipatu ezak egu, bala, arogeita zazpian, hasi zela, eta hasi bai. batean elkar izena zeukala, bai. orain elkarrekin... Bai, e, horrek, bi irurte jubakarrik e, uh -huh. sozide dia elkarrekin bezala. Bai, bai, bai, hori, elkarte bezala osozidea bezala bai, bai, bai, bai. egin e, zenetik. Bai. Eta zein da orain zuen e, zuzendaria daria edo zein ari da? E, nere aldunate. Uh -huh, nere aldunate, aldunate, bai. Eta zermoduzarekin? Oso hongi, oso jatorra da, oso... Mm, Alaia, bai, oso, oso ongi. Eta pixka bat e, traketxagoak direnekin pazientzia... Bala, ba, asko, pazientzia asko daka, <laughs> ta, bai, bai, bai, Etze, et, Nik izan duten bezala, lehen izan duten bezala, askotan pues, asko, asko goztatzen daki gu, eta bueno, mm -hmm. bea, pazientzia ondila daka, bai. Mm, orain arte, zein izan da gehien kostatu zaizuen e, kantua edo, esan duzuna, hau ezin ezkoa guk abestia. Netako, Eh, beste atzuki netako ingelesa dizenak. Ah, inglés, baina pronunciazioengatik. Netako bai. <hazitse> Bea, bueno, beste atzuk euskera ikinde, pues bastante gustatzen daki jorrezengatik, claro, es ez, ez jakitzeni hitzaiteen, pues eh gustatzen da geio. Uh -huh. Bea, bueno, eh dale Atatza, bai, bai, az, atatzen dau Inean, do, atatzen inean, do, bai. inean ba, e, importaz bat zaizu Juana, entzunen dugorein beste apur bat, eta ba, larun bateko aktuazioaren beste zatitxo bat, eta jarrituko dugu solasean dam Juan <laughs> ha, hau os zertzen hau, ze kontatuko dizu. Ahuza, déjame de, zakio. Madrid bena, denborakoa uh -huh. eta Osa kantapolitia da, dinamikoa. Bai, da, bai, bai, bai, simpatikoa. Bai, bai, bai. E, hau izan zen, larun bateko, e, kontzertuan, e, entzunan izan genuena, baina badituzue beste ospakizun batzuk batzuk, zen hilabetetarako, eta pentsatua duzue, zer eginen zuen urtean zehar, hogeita bosgarren urte urgen hau ospatzeko. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eguna e, e, eta hori, mm -hmm. pues dako e ziklokoral esatzen dana eta hor iten e, dau bat, e, o sea, hiru kontsertu mm -hmm. eta izen bidue bat bi kanpokoek, bat daiteko gero interkambio mm -hmm. bestea, ez, bestea ayuntamendu, o sea, hemenko udalak eta gero mm, la Federación de Korros e, egoten da hor sartuta eta orduen e, bat izeten da patuta pues, pixketo ho eta gero bestia e, interkambio hiteko gerokin eta e, gero hirugarrena e, izein da gurea. Eta hori da e, e, fantzalan beteko kontzertua izen duzen horeiko denbora. Hori izenbio, E, pasatuko denbora ta Aha. orduen dako idea, oinikenez dakite dena ongi lotuta da onbea, ta kobea, pues e, pasatu dian koralistek, Aha. gero zuzendariek eta pues, e, denokin batea etea, pues gouza Azerbaitzik kloa ta Azerbaitzik bat, e, konzertu bat, bat izen bio, bia e, pues, hola eh pasado pues eh, bai, bai, pasa tudian bai, bai, eh, bai, e, e, iraganeko kide guztiak zure bai, zuzendariak uh -huh. eh, bakotzen eh kanta ideia daue eh, bakotxeak eh kanta akustuena hori kantatzeko uh -huh. erak balen bad, bade etorri pues erak zuzendu, oza, zuzenduta uh -huh. ta bueno pues ideoidauta pues or, orgaitzelanien uh -huh. Zengatik, kanta asko da uberria eta... Uda berrian zehar izanen da hori, ez? ez behi, ez dakite haste santu ondorien izein dan, o, bera, bueno, inguru boiten. Ez da hoiniken jarrita eguna. Gero, hemen irekurtzen ari naiz, eh, agian eh, azar baita Baitade, de hori zein da, pues, haber, futuro... Pues orduen orde badau idea haikeko, pues aurrekin da, pues haber, ze elduan pixketik usteko, ze, eta uh -huh. hori zein da, pues hori azarroan, bea, ez daue, ez daue, Hori izanen idea da... Idea da, josita ez da boiniken. Uh -huh, baina, bueno, eh, kontua izanen da, etorkizuna eh, abesu oh, hata, etorkizuna pixka bat haure ikusteko, ikusteko bai. bai. Bait, e, eta, bueno, ba, hemen edo inguruan daukagun, arrobia edo kantera esaten dioten hori, ikusteko, ez, ba, hemen etorkizuneko... Abesu, a ber la, zer ja, daun, a ber da, da e, hori, bai, bai, da. bai, zer, bai. Zer, zer daukagun, beraz, bai. ikusi dugu e, gaur egunekoa, ez, e, ikusiko dugu e, iraganeko, ba, hori ba, kide hoiek eta zuzendari hoiek, hoieke Uda berrian akaso etorriko dira eta eta bueno ba, ikuskizunak kontzertuak eskainiko dituzte eta azaroan esan dugun bezala ba, e, asmoa duzue etorkizuneko abeslariekin batera, hauda aurreekin, era eskolekin da, bai. eta beste, beste kontzertu sorta bat ematea. Eh Juana zuretzat, mm, esaki komentatu dizulen hasiera batean etzinela animatu e, ba abes batzan e, sartzera baina zautzen zenuela lendik ere eta azkenean, zergatik animatu zinen zer ematen dizua, abesu pues, batzak? Beti gondot izpa atzeti venga, venga, venga, sartu, sartu, sartu eta nahi maten unbildurra lau bozeta, eta ez dakit, idutzenak gauza zeila zala nik ezinuela eta ez dakit, horren gati beti atziatzia, bera, bueno e, ja urti hortan e, nerea sartu bizuen, e, direktora berri jabezela, uh -huh. orduen e, ez dakit, pos, e, asiera beraina pues idukunakin, nea xeraiguel, pues, erraza boinen za, a bera hastien da, bueno, pues, animetu nitzen, eta ez du damu ez zere, oso, oso gustoran hoi. Eta, lau urte hauetan ezakit berri kanpo kampo ere ibilizareten, bai. berre toki batzuetan zuetan eh, kantatu zuen, no? kontaigu zu pixka txobat. Bai, pues, bueno, baten eh, San Francisco egunien, diade nabarra bezala, baten ga, pues, eh, urtero lekube, lekubetea, ego ni egon gero mm, Alsasun, mm -hmm. eh ez dakit eh, gero inginuen, ginuen Camino de Santiago de Bey, mm -hmm. eh, beste federazioek ospatutako kontzertu betzuten Larrazoaña, mm -hmm. pues bueno, atatzen ga noitzen quando atatzen yes. ga ola, gero herri no, debei... E, geografia osoa Pisket, <laughs> bueno, puntotetik bestia bia pisket, eta gero e, erri jende behiz, zengati e, daua akordo bat ez da gino lesan ayuntamentu behikin etxeko lau konzierto, ez da gize eta egen dugu, pues, e, San Esteban egunien e, lizen kantatzen dugu mezat eta gero kantatzen dugu e, bilantzikoek eta hola e, hori Eta gero, etxendau, e, karriken debei, e, gogon e, bezperetan, e, inguruben, hmm. karriken kantatzen dau pixket. Eta gero, beste kontzertu bat debei ematen dau e, kalean, e, udazkenan, e, jo, saia, eskola akatzen danien, orduen, orduen, orduen ematen dau konzertu bat, eta bueno, hmm -hmm. pixket ibiltzen ga. E, eta ibiltzen zaite, baina, horietatik guztietatik, zein izan da, azure gogokoen, azure kontzertu kutxuna eman duzutena? Pues, ez da, ki, ba, e, e, hemen bertan eman joanak ero zein, ero zein. Uh -huh. e, ja, hasieran, pues, gogor-gogor, e, narkpitoekin dagoela biha gero, ez, bastante ni nik ustura bat nahiz, oso ustura eta, ba, bueno, nik usteot ematen dutela ikesita ez dakar bildurrik. Lo que uh pasa, -huh. que, bueno, pues, beti sartzen da, e, geizkie aungi ez tatatzen nahi dezun bezala biha, bueno. Uh -huh. Hostora. Osongi, ba Juana Errazkin, mille esker gurean izateagatik, e, elkarrekin abesbatzaren, bueno, aktualitatea eta ta bueno, historia ta guztia aipatzeagatik, zorionak berriz ere zuen urte urren honetan eta suerte on bada urdaberrian eta urtean zer eginen ditu zuen kontzertu eta ekimen hoietan guztietan. Esandakoa eskerrik asko eta urrengora arte. Baita zuri ere. Aior agur, agur. Era arte. bleu oh,